Inlägget, titta där, titta där, titta där, titta där, titta här Och här, nej, jo, nej Jo, det är mål, det är mål, det är 2-2 Det är mål, det två två. I was up last night Listening to the podcast Like a Tiger Super sea.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 Oh! Då har vi tillbaka med ytterligare avsnitt av MacAttack och Super C's podcast Hur är läget Super C? Säg vad vi finns innan så. Alltså. Ja, okej okay. Vi finns på webben MacAttackSuperC.wordpress.com Och på Twitter och Facebook Super C podcast. Hur är läget och iTunes? Ja. Och iTunes. Är bra. <laughs> Jävla varmt. Ja, det är ju det de här dagarna. Ja, fast du har en bra fläkt. Ja, det är en fantastisk fläkt. En sån OB-fläkt va? Nej, Gulai. Elgiganten. Ja, okay. elgiganto, som jag brukar kalla det. Vad kostar den? Ehh, jag tror inte ni har bra. Ja, för det är billiga priset. Ja, fjärr Fjärris på. Den. Oj. Fjärgon. Oj. Jajamän. Hur mår du? Den fungerade dock inte, så jag mår lite dåligt över det. Men annars mår jag bra Utöver att fjärrkontrollen är inte sönder. Ja, så jag måste du? resa mig upp i den här värmen. Oh. <laughs> ja. Nej, jag mår skitbra. Skitbra, Kristian. Skitbra. Vad är det? Jag mår bra. Hur mår du själv? Är det för att du har AC i bilen? Ja, nej. Jag har ingen AC i bilen. Berätta gärna. Ja, Häng det... ut dem. Ja, <laughs> ja, nu glömde jag bort vad de hette. Men det spelar ingen roll. ac verksam Ja, något sånt. Eller AC-experten kilometer ja Fyra. jävla nötter. jag att jag har en lite något äldre bil kan och sedan har du tagit slut som den gör, jag gör med en på så åkte jag dit. känner du hur många mil har den gått <laughs> jag vet nej jag undrar. hur många mil min bil har gått ja. 53 300 mil <laughs> ja ja i alla fall så åker jag dit Till verkstaden De sätter på slangar och sånt liknande Och trycktestar och ser så att det inte läcker någonstans Säger Det här ser ju riktigt bra ut Någonting som man aldrig hört från verkstaden Men jag och han fick en jävligt bra kontakt Så bondade ni Ja vi fick en väldigt bra kontakt jag och han mm. mm. att du tjatade om allt möjligt hit och dit va Jättetrevlig kille uh -huh. Ja Eh så säger han till mig då, ja, nu jag har på den, är du snäll bara sätta på bilen och full... Full kareta i... Ja, full fläkt och max då. Jag gör som han säger. Går ut och ställer mig och tittar vad han håller på med. Han går med en UV-lampa och försöker läsa eller se om det finns något läckage någonstans. Nej, ser jättebra ut. Allting är... Förstår du av snuset i min soffa där nu? Det var en snorkråka. Ja, okej. Okay. Eh, och... Allting är, allting är kanon. Sätter mig i bilen. Åker till jobbet. Kallt vid. jag. får brain freeze. Så kallt är det i bilen. Jag har aldrig varit med om maken. Jag, jag har aldrig fått en brain freeze. Nej. Men okej. Okay. Så, men så kallt är det. För att folk ska förstå hur kallt det var. Så, så, jag fick så ont i huvudet av att det var så kallt. Och jag njöt av varje sekund. Sätter mig i bilen efter jobbet. Åker min väg hemåt. Halvvägs hem ungefär. Känner jag... Vad, vad, lite, vad varmt det blev här nu. Ah, vad har hänt då? Ja, då kommer det gömma luft ur äh, aggregaterna. Ur den nya Ja, ah, sen dess att det inte fungerar. Det är inte klokt. Ah, imorgon är det jag som tar upp min telefon och slår numret som jag inte kommer ihåg just nu. Det är det så här tjummar. Ja, vi var ju kompisar, han och jag. Hur kan han göra så här? Du fattar man? att det var omvänd psykologi han körde med. Ja. ja. Och, så, och det roliga var att han sa, du, är det någonting så får du väl höra av dig. Men jag hoppas att du inte gör det. Nej, det hörde. jag Ja, precis. Jaha, mm. då visste han redan innan, vet jag, att det var någonting som skulle kunna gå fel här. Låten för Rock och Daman är klar för veckan. Alltså, var vi klara där med min AC-historia? Ja, en dag. Ut länge på tiden Ja, jag är fortfarande jävligt arg Men det är okej, det är okej Jag är glad ändå eh, Låten är väldigt snäll Nää, no, ja, oh, det är det väl är den, du Ja Det var ja. inte en taskig sak i hela låten Jo Nej Det var det Ni får lyssna sen och avgöra Ja, ja Men det var inte jätteelakt Det, det, det ska man väl säga jag har ju så svårt att vara elak mot den pojken, jag tycker det synd om honom Ja, det är ju ja, det, är det. Ja. Han, han vill ju så mycket men Åsa kommer så lite <laughs> Du spelade golf igår och vann en eh, grästrimmer Ja, i söndags, i söndags, jättefin Ja, en batteridriven grästrimmer från Black Decker, värd tusen spänn. Batteridriven? Ja Har du testat den? Eh, jag hade råtta med den <laughs> Ja, ja, ja, du har haft en råtta på besök Ja, tror som, jag i alla fall Som prasslar i Jag har, jag har inte sett han än kan du inte förklara hur det gick till? Och det är svårt utan att se min visualisering här. Eller vad jag gör här nu med händerna. Ja men försök. Ja, ja okej okay, jag försöker. För jag har en poäng med dig nämligen så att. Jaha okay. ja. mm. Klockan var någonstans runt två på lördag, lördag kvällen. Jag hade lagt mig till detta i sängen. Jag skulle, och så hade släckt lampan och så skulle du precis somna. Hör jag hur någonting prasslar i mina påsar. Som jag har stående vid garderoben. Ja, ja, där har jag alltså en, en stor klass, eller pappkasse med en massa pappkassor vikna in. Det, eh, där hör jag att det prasslar. Tänder lampan. Tittar på, på påsarna. Det är helt tyst. Låter lampan vara tänd lite tal, Lägger mig till rätta så där. Händer ingenting. Nej, jag hörde väl det höre, tänkte jag. Släcker lampan. Ska lägga mig och sova. Då börjar det prassla igen. Jag upp med lampan direkt och så tittar på påsarna. Helt tyst. <laughs> helt, helt jättetyst. Ja, ja. Så jag lägger mig och så ligger jag helt blickstilla. Och tittar på påsarna bara hela tiden. Händer ingenting. Stirrar ut påsen. Ja, ja. stirrar ut påsen, ja. Mm, ja. ja Jag tänker, den jävla måste ju se mig eller någonting sånt. För att äh, någonting är det ju. Så jag börjar ju tänka att han kan se någon annanstans i rummet. <laughs> spelar lite mind games med mig på Allt är Och när, man är, när man klockan är två eller man är väldigt trött så blir det lätt att man blir lite dum i huvudet. Men jag ligger i alla fall och tittar. Och sen eh, händer ingenting. Släcker lampan igen. Då börjar det prassla. Då jag, tar jag min kudde. Går rätt ut i, <går> i vardagsrummet. Lägger mig i soffan istället och sover. Här har vi det. men fan går ut och lägger sig istället? Vem tar inte tag i saken? Jag gjorde det dagen efter. Det gjorde du inte. Det gjorde du jag kunde inte hitta den. Du slängde på Ja men jag letar ju efter han. Och då ska man i och för sig säga att jag hade min järn ja. 6 i högsta hugg. Hur ska du slå du jävla jäveln. Hade du haft golfklubben upp i lägenheten så hade du tagit hand på natten eller? Ja ja ja. <skratt> <skratt> det är klart, jag. <skratt> ja ja ja ja ja. ja. Ah, ja Men därför blev det ju så mycket tuffare Sen när jag kom på att jävla Jag vann ju en grästrimmer den, den skulle du en igång. igång Men det blir mycket städande efter det då för det... Nej Asha det är bara så är det att man har målat om Eller någonting <laughs> att en massa prickier, Ja brot. det är konst <laughs> Kan man säga En råttmage uppe garderoben <laughs> oh, konst. Ja, konst Nej men det är det jag undrar Om det verkligen har funnits några råtta här inne För att ingenting är söndergrant av påsarna Eller någonting sånt Uh, det finns ingen råttskip någonstans. Man kan inte hitta någonting som är out of the ordinary. Nej. Vet du vad en vän, Lisa, säger då när jag berättar ut det här Det är klart att det inte är råtta, det är ju en stor spindel. <laughs> du du fasar ju verkligen för spindlar. Det är det värsta, det är det värsta, värsta jag vet. Jag har extrem fobi mot spindlar. Vi var ju hos en väldigt god vän på hans land under helgen. Och i en veckas tid så skötade du ju om att. Fan det finns spindlar där, du var ju livrädd, ja. du ville ju nästan inte åka med nu skulle vi bara vara där över en natt mm. Så det gick ju bra, men ja. hade det varit två år så ville du gärna inte Nej men jag, jag såg ju till att supa mig en rejlö så somnade direkt Ja och det var ju det, ja. Det var även en ny dans Nej men vi är inte bra Det Dvärgen Ja mm, det där, du, där du går ner med väldigt låg tyngdpunkt och springer fort ut i rummet Ja Magiskt <laughs> Och du kan stanna tydligen på en femöring också ja. Det roliga var ju att dagen efter Så trodde jag att det var Elon som hade gjort det Precis du var ett... du var medveten om att det var du själv Som hade gjort det här, Nej. Ja. Nej. Du fattar vilka demoner jag besitter Verkligen mm. Nej men ja, det ska vi komma till med spindeln Det var jag det att jag sov ju inte i sovrummet Den här tonen. Nej, Ni Nya ängen genom häcken Här kommer jag på min väg till sos Fåglar kryttlar, solen skiner In i apelst på kasinen kommer jag på min väg till sos Tappar upp en dörr på gläckhäns Klamar om min assistent ja, ja men, hallå, välkommen tillbaka Fantastisk liten trudelutt Här i mitten ja, ja. Ska du inte berätta vad han heter? Så, en gräp rätt upp. <laughs> mm, en, en riktig sommarvisa. Ja, Gud, hur vicky. glad han är när han ska gå till soss. Ja. Slicker ofta på en hallonbåt. Ja, det, det är någonting som jag har börjat göra nu på sistone. Det låter så gott på något ja, sätt. Ja, precis. Dra en pinne längst ett rött <laughs> Sen har jag faktiskt aldrig hört vad han säger den nästa. Uh, nej, jag vet precis vad han säger. Men tänker inte jag säga nu. Nej. Uh, vad var vi? Vi har pratat om dig ditten och datten. Ditt. Hur har din helg varit? Fan, du, du var, var på, på kalas. Hos min mor. Mm. Mm, det var jättetrevligt. Vad ja, roligt att fyller 50. Fantastisk kvinna. Eller 25 som hon ser ut. <laughs> Oj. Tycker jag i alla fall. <laughs> ja. ja. ja det... da, äh, Dan lyssnar inte på dig. Jag <laughs> ja, gör nog det. Ah. Jaha. Ja, det jag tycker Dan. i alla fall att hon ser ut som 25. Ja. Ja. Ja. Vad snällt av dig. Det stannade ena upp, ja. Nej, hur var det? Var det kallassigt? Var det trevligt? Ja, det var jättebra. Ja. Såg du matchen? Champions League? Ja. ja. Finalen? Ja. Orättvist att Chelsea vinner. Ja, jag. Jag. men ändå rättvist tycker jag ändå. De fick så många chanser och satte inte dem. Och Chelsea satte sina chanser. Chelsea. Gorbach har för död också, va? Nej. Ja, skrev Fredrik Ranfällt på Twitter. Ja. Sen så gick eh, Fredrik Ranfälls presssekreterare ut och sa att Fredrik Ranfällt har inget konto. <laughs> jag är med fan på att det var han som skrev det. Och sen så så och skojar till det lite. Ja. Och sen sa de med fan så kunde skriva, fattar du Det Tjena Fredrik Vi bara säger att det är inte mitt konto. Så jävla enkel. Ja. Så kan inte riktigt bli göra. Jo då, det är klart vi kan. vi kan, vi kan hitta på en massa grejer här. Jag såg det här vi pratade om för ett par veckor sedan, eh, om att det var en kille som hade blivit attackerad av en björn, ja. där, där ingen trodde på honom. Ja. Han har väl fått sin upprättelse nu att det verkligen var en björn? Alltså fick han inte det då? Nej det fick han väl inte ordentligt, utan... Men han jag... visade upp sin blodiga tröja och sönderrivna... Ja. Jag Som han, han säkert hade gjort med en sax eller <laughs> Och lite <fake> -blod. <laughs> Ja. Det nya nu är att Olle Åkansson 85 skulle bara ta en promenad i skogen Utanför sitt föräldrar i Perstorp Då gick ugglan till attack Nej Den slog mig mitt i ansiktet säger <laughs> Vad är det för värld vi lever i Men djuren bara attackeraren. Och vad är det för väd vi lever i en Afterblood-känna att de måste rapportera om en uggla som går till attack? Ja, men de måste, de måste ta sitt ansvar. Och, och förvarna oss andra att djur kan attackera. Fast å andra sidan så hade jag ju köpt tidningen om den hade varit med på löpsedeln istället för bli av med din vikt på 10 dagar ja, eller sån liknande som alltid står. Eller vi har hela vädret fram till 2092. <laughs> ja. Så här blir det. Mm. jag lyssnade på en annan podcast där gick de faktiskt igenom eh, om du skulle stå på en arena eh, säger ni Jollevi mm. och bara du eller ett djur eh, det är bara ni två där inne och någon av er måste döda den andra för att ta sig ur vilket djur i ordning eller vilket tror du är det värsta man kan klara Sådär, om man säger fattar du vad jag menar så du ändå skulle klara av att vinna emot ja som jag hörde också Oj. Då gick de igenom en jävligt rolig historia Om Malaysias dvärgbrottningsförbund Hade velat stå upp mot en lej Ett lejon ja. <laughs> Då var det 17 dvärgar Som malaysiska dvärgar Brottare Som skulle in och möta det här lejonet samtidigt Var på, på riktigt? Ja, ta och det här då <laughs> Det slutade med att tio dog och sju stycken var <laughs> <och> lämnlästare <där. laughs> Nej, på riktigt. Ja, det, är det är bara så... det. <laughs> det är så tråkigt. Nej. Men på något sätt har man ändå velat se matchen. Ja. när dessa 17 dvärgar går in. Och rejtar upp lejonet. Tänk lejonet. Pff, ja. Jaha. Då kör vi om. Ja. Han äter ju sådana till frukost på den där dagens. Jaha. Uppenbarligen. Men vilket djur tror du man hade kunnat klara vart det och då fick du inte räkna så här att en boll till exempel nej, nej, nej, nej, Kan ju inte röra sig inne på gräs Nej, men man vill ju utan... inte heller möta en fågel Nej, det är den jäveln kommer ju undan Ja, men så fort du får tag i den så dödar ju du den Som en... Ja, fast han kan ju liksom attackera från flera olika Han kan ju bara vara tyst och cirkla runt där uppe Och så Så jag och tittar och så... Jo, men till slut måste han ju komma nära dig Och om du då får tag i den så dödar du han direkt Ja Eller hur? Så han kan ju egentligen aldrig... Nej ja, det skulle ju klart, det finns ju fasaner och sånt liknande också. De flyger ju inte så mycket. Nej. Och det var svårt faktiskt, det var riktigt svårt. Men jag vet inte, hund eller? Någon form av hund? Ja det tror jag man hade löst. Varför hade du löst en Ja, jag, ja det tror... vet jag fan, alltså klart. Får jag mitt mördargrepp på han? <laughs> då hade jag ju <laughs> löst det. Hur är ditt mördargrepp? Mitt mördargrepp? Ja. Är, är, det... Kan du förklara det för mig? Nej men det är ju alltså, när, när hunden attackerar, mm. när, när vi liksom kör, då hoppar han ju liksom mot mig. Ja. Jag rör mig lite åt sidan så, snabbt. och du tänker så. så ja, en så. kroppsfint. Ja, en kroppsfint, ja. Fint. Ja, <laughs> ja. När han är nära bredvid mig, ta tag i bakbenen på honom, svinga runt honom, ett par varv. Dunkar ner han i backen <laughs> Svingar runt en, ett par varv ovanför huvudet <laughs> ja. eller, eller, eller gör en sån här karusell ja. ja Och så dunkar ner han ner i, i backen Han är yr, han vet inte var han är någonstans Då slänger jag mig på han Kväver honom med mina armar Så bara, tills han slutar andas Till tungan ligger lelös Utanför munnen Du bara kämpar på det ja. Och sen så ställer jag mig med, med, med steget På han, så är du mm. vet, med foten på han Armarna ovanför övrigt. Ja. I och så... I have the power! Oj, hi Ja. Ja. Mm. Vad, är det bara för människor du spelar död om det hettar till? Nej. Nej. Nej, jag hade nog... I verkligheten hade jag säkert spelat död. Det hade jag säkert gjort. Men då hade jag tagit han efteråt. När han kommer närmare. Matchen är ju över först när någon är på riktigt död. Ja. Om man spelar död så ja. är det ju... Mm, Vilken hade du tagit? Nej, jag vet inte. Jag har tänkt på det. Jag kommer inte på... Kanin eller något sånt eller? Ja men det hade man ju tagit lätt antagligen Eller? En kanin? Vad fan ska de göra? De mördar kaniner, de kan vara riktigt jobb jobbiga säkert Nej men vet du vad jag tänkte tänkt mig? så måste vara bland det svåraste Det måste typ vara geting Den får du ju fan aldrig tag i. Nej men när du väl får tag i den så Ja men hur då? fan ska du få tag i den? Ja men det är ju samma som när du säger att jag ska När jag väl får tag i den. Ja, men fågel. en fågel kan du ju greppa, en geting kan du få... ju ja, fan bara... Den är ju alldeles för snabbt. Man har väl dunkat till getningar flera gånger. Ja men det hinner du inte när jo. om den vill döda den. Ja det är eller. klart håller du en Fanta eller någonting sånt i handen då är hon ju på dig direkt. Ja men du vill inte ha en du har ingen Fanta. Nej Nej, då är ingenting. Nej nej nej nej du Naken nej, nej. kan vi säga. Oj. Ja. Ja, det är sant. Det är sant. Det är att tänkas på? Ja, det är 12 som tänkas på. Eh, har ni några idéer vilka djur ni skulle klara av? Skriv till oss på vår hemsida vet jag ja eller Facebook ja, ja. ni vill bara skriva djuret och så kan vi sitta och skratta åt det efteråt sen för att vi kommer säkert ingen så kille som Rickard till exempel han har ju valt brunbjörn ja precis jag tror ändå jag kan ta den ja om Fast jag kom, vi om jag kommer runt, ja. kommer runt på ryggen ja precis mm. och rider den till döds ja <laughs> vet du vilket djur tar kniven vet du vilket djur som dödar mest eh, människor i Afrika i Afrika ja malariummygga Nej, det kan man tro ja. Bra, gissning ja. Visst var det, ja, du blir så förvånad av dig själv <laughs> <laughs> Meloria Jag <laughs> vet inte ens hur jag sa det Nej, det var jättebra ja. Vilket, Gissa nu uh, Ja, det var ju det jag trodde då Men hey, då är det säkert Zebra Flodhäst Exclusive. Exclusive. Shut the hell up Volume 2. I was up last night, listening to the call. Han har solat sig brun, och blek sina tänder. Flygit från öst, med sitt rakade bröst. Dushar ju jäm, för hans ego ska Det är inget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 Och vi svimmar ut av det alla Och, liksom, <sist prettier dåget> och nu är det här super scene In an amazing Lail ja. Kom nu ja, vi, Vad sjung du på? <laughs> nej jag visste inte att vi låg ute i sändning var, um... Du vill ju inte att jag um, hjälper dig med ditt mixrande <laughs> Så att jag vill syssla med annat <laughs> nej, Det är rätt kul faktiskt Mejer har börjat Kolla när jag ska mixtra ihop Allting och så Han har ingen aning om vad det betyder på skärmen Men man ska ändå, nej, nej Jag vet fan inte varför Jag vet precis vad det betyder <sniffs> Vad betyder det då? Att du höjde höjde min röst. Nej, det gjorde jag inte. Jag klippte inte bort en... När du säger... Wow. Nej, just det. Nej. nej, då höjde jag ingenting. Jag har sket att klippa mm, bort den jag sa grejen. Det. För det hörs inte ändå. Nej, här. nej. I ja. den här eh, sista nu så kommer det bli en del låtar. Det är Rock De låt. Det är ja. veckans film. Veckans, veckans, veckans film låt. är ju ingen låt, men okej. Okay. Ja. Nej, men alltså det kommer att vara olika klipp. som ja. skulle jag ha sagt. Ja, så ska du alltid säga. Ja. Mm. Börjar du med veckans film? Ja, veckans film. Veckans Tom Cruise-film. Vi är inne på topp tre, mina vänner. Och på en tredje plats så har vi Mission Impossible 3! Ja. Vilken fantastisk film det är. Det, det, det, det måste du ändå hålla med, med om. Att det är den absolut bästa av Mission Impossible-filmerna. Jag har ju faktiskt bara sett den en gång. Ja. Och då, då hade jag laddat ner den. Så efter en kvart. Va? Tyst. Efter en kvart i filmen så hörde man en kran spolade den. <laughs> <Så att, laughs> nej, jag tycker att den är så bra. Ja, men du har ju inte sett den på riktigt. Nej, då. Jag, tycker jag har det... den där. Blu-ray. Varsågod, Loma. Jag tycker inte, jag tycker att är ju rätt okej. Okay. Resten är riktigt dåliga. Ja, Okej, okay, men då, jag vet jag inte, var... då vet inte du film och det är ju helt okej okay med dig. Det. Ja. det måste vara den mest välkända, vad säger man? Uh, vad säger man? Musiken till filmen, vad säger man? Teamet. Det? Team, ja. Till Ja. Som är är, eller, välkänd, är, men ett, ett av de absolut inte. mest välkända som finns. Ja. Den blev ju jättekänd med serien. Ja, det är ju från det den är känd ut i filmerna. Nej, jag säger Nej. det. Och sen, men sen så är ju men alla de här, här. från 70-80-tal ja. Signaturmelodierna är ju väldigt, väldigt kända Dallas, Falcon Crest, Twin Peaks Ja de, Men de har de, ju inte liksom med... levt vidare på samma sätt heller I och med att filmer har ju inte gjort av dem Och nu de kommer en film med Dallas Det skulle väl göra det Va? Visste du att Brad var... Pitt var med i Dallas? Nej, visste inte Nej, det är han ja, Vadå måste han ha en liten pojk? Ja En liten, liten pojkvaskar Ja Det var han nog ja. eh, Veckans låt det ja. är ju en av dina absoluta favoritlåtar Absolut Så du kanske kan eh... Vad säger man? Inte välkomna presentera den Jaha, det gör jag igen Sen ska jag ta över din roll här ja, lite, lite grann, ja, Jag vet så mycket tog. du tycker om det eh, Ja då, då här kommer Huey Lewis Och The Power of Love Låt. Ja Fantastiskt låt Så... Gud vad bra den är mm. Den brukar du alltid sjunga på karaokeborre Runt omkring i landet Men, ja, ja det kan vi spela på att jag gör. <laughs> Vi lovar ju förra veckan Ett smakprov på våra sommardängar. Vi har ju faktiskt två sommardängar. Ja. Detta är den ena som det... heter Sommarhöft S Sommarhöft? Ja Ja heter den lite gammalhöft Jo Ja men det blir sommarhöft. Ja sommar. Det är en det är sommar sommarlott. sommarhöft. Sommarhöft. Ja. Du var roligt. Varsågoda. Kunde man nu sexa en främling? Hon var en gamling. Kände allt lika i hennes gamla höft. Gamla höft. Gamla höft. Gamla höft. Är Såg du det ja? Gamla höft. Ja. Sommarhöft. Mm. Vi har inte döpt den än Nej, vi har inte mixat den Vi har inte gjort någonting med den Nej, utan det här är nästan bara råmaterial som ni fick höra där nu Det kan ja. vara roligt för er också Ni är amatörer alltså får höra. Vi är proffs Vi kan ja. ju det Ja, hybrisen har inte lagt sig. <laughs> Nej, den lägger sig aldrig <laughs> inte, inte när vi vill sätta igång micken här Nej, Nej det, när du blir kaxigare då var det igång Ja, faktiskt Då, då, då... då är jag kung så är Vad nu har vi fan ingen, det är ingen mer som vill ha någon låt i från iTunes. Nej, jag tycker det är tråkigt. Min far vill ju ha en låt. Så du får du skriva. skriva. Det ska inte jag behöva göra. Det ska han, visst. Ja, vi får se. Jag, jag kan vara kaxig nu när, ja. när han är så långt borta. Ja. Det kanske, spelar det kanske, ingen roll. Det kanske blir en låt för honom någon gång. Ja. Om du, har... du, du, men du ringer nästa gång han ska hit va? Ja, ja det blir. Det ska jag åka härifrån. Då åker du till marie Ja. Yeah. Vi har Rickards låt kvar. så vi inte väntar med den då till nästa vecka? Ja, det blev väldigt mycket låtar. Ja, jag mm. kände det med. Men, men äh, ja, har man lovat, har man lovat. Ja. Kör, kör den. Kör den också. Ja. Sen har vi ju, glöm inte Dragon Tales i slutet. Nej, gud nej. nej. Men nu kommer... Du kanske be vill berätta? Vi kan ta lite innan om Rickards så, Den är för snäll tycker jag Ja, jag har också efter att ha lyssnat på den x antal gånger känt att Ja, den är kanske lite för snäll mm. eh, Han kanske får en till när vi trashar honom fullständigt Det vet man inte Eftersom vi inte har någon annan ja, han har nej, nej, precis, han har faktiskt skrivit <laughs> två recensioner En på den gamla och en på den nya ja nej. Men så har han ju varit gäst och eh, fått henne. Precis så, ja men ska han inte ha. – Nej, jag tycker inte det. Han är tyvärr det. Hör av er om ni vill vara gäster också, förresten. – Mm. – vi utvärderar det. Ha, – Har Mats hört av sig? Är det många som Ja, undrar? han kommer ju mm. efter semestern, säger han. – Jaha. Ja. – Vad spännande. – Ja, jag förstår inte varför. – Nej, vad har, vad har du, Mats, som är så viktigt ja. så att du inte kan vara med här en kväll? – Vi kan komma hem till dig och spela in. Det, det vore väl roligt. – Och hem till nåt av våra fans mm. och spelar in. – Mm. mm. Ja. Få en kopp kaffe och kanske Då man vi en käka en oh, Ja, ja, ja, igen Ja, han bor ju nästan där Ja, ja, ja vi är i Göteborgaren Ja, det är ju fantastiskt Här kommer den, ja. låter ni hit Rocco Daman ja. Rocco Daman, han försöker vara cool Han Vi vet ju men gör allt som han kan wow, wow, wow. Han vägrar acceptera att han inte är störst Och att vi är större är ju knappast någon tröst Rockodama Du kan stå där och stampa När du spelar golv så brukar du kampa Du måste ju röra dig land. Rock! ooh, uh, damma! Wow, wow. Wow, wow. När du spelar golf så gräver du mest När du spelar boll, då är du värst Du sätter en fot i någons bröst Tittar ledsen mot domaren för att få lite tröst Rockodaman, det här är din sång Nu blev du stor på en gång Hoppas du blir nöjd med allt Man kan stå där och stampa När du spelar kort så brukar du kampa måste du röra dig ibland Rock! Goddamma! Knä. Folk står och tittar, vad är det för fel? Blackodaman, det här är din sång Nu blev du stor på en gång Hoppas du blir nöjd med allt vi gör Du stå där och stampa. När spelar skönt så bryter du kampa Du måste röra dig ibland Bra! Oh, dammar får en del ovänt Lacka upp kataloget från golvet vill bara visa vem du är Du är inte nöjd så lär du höra av dig Men vi hoppas du är nöjd med våra sång Bra! U! Mm. Oh, det, det var låten! Han eh, lär ju höra av sig <laughs> Ja Han har ju hört av sig hela dagen Har ni ja. släppt avsnittet? <laughs> Nej vi släpper ju alltid vid 10-11 tiden Åh, oh, det är så tråkigt. Kan jag inte låt låta bara? jag det genom telefonen det är så småprån bara? Skämda nu, inte Han var ju med och spelade. Det var jag och han som spelade golf i, i söndags. När vi vann vår sin grästrimmer. Mm. Och då skulle han bara veta att, att i CD-spelaren så satt skivan med eh, låten på. Ja, oh, det gjorde det. Ja, oh. den hade du det. Och en tur att han inte tryckte på CD där. Vad. <laughs> <laughs> Du var på något studiebesök igår va? Jajamän! Ja, är man du... inte bara en när man går i skolan, tror jag. Ja, det trodde jag med, ja. men som det var så dammte ni den kallade i min... I brevlåda, I min... mail... mailboxen ja, som ja. heter nu menar. Ja. Vart var var du? På Ringhals. <laughs> Vad gör jag? Ja, <laughs> ja. Ja, man tittar man på processen så lite grann. Okej. Ja. Var det lärorikt? Mycket lärorikt. nu nu gäller säkerhet, va? Ja, fruktansvärd Se på sånt, kolla upp det, va? Ja. ja. De, de skulle kolla upp mig innan när jag kommer dit. Ja då, jag, då ska jag visa med mitt lägg Så ska man få ett eh, foto taget på sig Ja Man ska få en sån här eye scanner Va? Ja, ja visst Var du rädd för att stod och blinka? Ja jag Försök jag Jag ska inte blinka den här gången Svå gånger slunger. fick hon säga till mig <laughs> Du måste spärra upp ögonen mer Så du slutade med att någon fick hålla <laughs> Ögat för dig va? Nej jag så illa var det inte men hon, hon sa till mig Du det, det ena ögat är lite morgontrött Vadå det ena ögat? <laughs> Och då upptäckte jag också när jag stod och tittade i den här scanen. Alltså jag har fantastiska ögon. Va? De är så jätteblå. Fina de är. Din jävla hybris. <laughs> ja. Skitsamma de. Det var ju vakter precis överallt. Ja. Var det. Och det var en väldigt, väldigt varm dag. Var det igår. Så vi gick ju där och svettades. Men det var ingenting emot vad den vakten jag såg där igår gjorde. Alltså. Det var... Bland, ja, jag tror att det faktiskt var det absolut största jag någonsin har sett i hela mitt liv Jag kan få ja. han, var så, han var så fet. Vad är det ett fetto till du ska dra upp alltså, den här, den här, alltså det var inget vanligt fettor. Den här killen var extrem Alltså han var, alltså, det var det var nästan otäckt Och bredvid honom så står den här nätta, söta, lilla, lilla tjejen Som också är en vakt kan hon varit söt bara för att hon stod bredvid? Ja, det var, ju det, det var ju det som störde mig mest. För jag visste ju inte om hon var söt eller om det bara var så, hon var så fruktansvärt fin i jämförelse med han. Äh? Och Och då, hela, i mitt konstiga huvud då, så hela tiden så gick det en sådär tanke att tänk om de två är ihop. Och Varför han, slog den tanken? Ja, jag vet inte. att de är arbetskamraterna. Ja, men de, de var så glada och checkade mot varandra. Hur nu är en tjockis kan jag vara glad det vet jag inte. Men Va, alltså, är du... Sluta. Du behöver inte lägga till det. <laughs> jo det behöver jag. Istället. Nej. I alla fall. Nej men ja, han var ju väldigt väldigt varm den här pojken. Ja men det är klart. Alltså, det... Han har ju ett, ett par extra kilo att bära på. Ett par. Ja. Så in i helvete. Men. Eh, men tänkte då. Alltså, att de, alltså, när de ändå ska sexa till det lite. Men. Ja ja. Och, och han. Alltså... Nu är de ihop eller? Ja nu ja. är de ihop. Och så ska hon sexa till lite Och han lägger sig över henne Men en olycka sker ju så lätt Känns det så. Hon kan ju lätt bryta nacken där bara Bryta nacken? Ja Kan, kan hon inte bara Varför ska hon bryta nacken? För att han är så tung ja, men hon, Han ligger lätt på nacken Nej, men, han, Det vet vi ju inte, han täcker ju hela henne Hon var jätteliten Och han var jättestor Vad är det med din sjuka hjärna? Ja, vet inte. Gick du och tänkte berätta när du var på studiebesök? Ja, men när jag såg de två sen så slutade det jag tänker på det. Gick du anteckna samtidigt? När ja. Du, när du gick Nej. på studiebesök? Jag var tvungen att lämna från sig telefonen. Varför det? Man fick, ta inte, man fick inte ta kort tydligen. Men ni ja, har det är väl så på Volvo också eller? Nej, Pff. på Volvo det kan du ta hur mycket kort du vill verkar ju som. Asså? Alltså? Eh, var och varandra inne? går ju med en kamera. Ja, de är inte kloka. Nej, jag blir så förbannad varje gång jag ser det. Vet du varför japaner tar så mycket kort? de har så dåligt minne nej, nej, det är för att de är så strikt hållna På sina företag Så varje gång de tar semester Eller ska ut på en eh, Företagsresa eller sådär Så eh, måste de visa chefen Vad de gör hela tiden Och därför tar de hela tiden massa kort För att kunna visa upp detta men det ju... men när de är turister också Ja Annars ah. får de inte semester nej Är det verkligen sant det? Är det inte bara så att de är väldigt glada i sina kameror? Nej. Detta är helt jävla sant. <laughs> vad du läst det? Jag vet det. Sånt vet jag bara. Sånt vet man inte bara. Skulle jag kunna hitta på en sån... Ja, det skulle du kunna göra. Nej. Jo. Vet du vad? Du hittar på så mycket dumt. Vad jag hittat på? Massa dumt. Detta är sant. Okej. Okay. Ja, säger du att det är sant så är det väl sant Kan det inte låta troligt med Jo, jo, absolut alltså, att de är så strikta Ja, absolut Ja, barnet vet man ju Du vet ju hur det är på Toyota Ja, visst, jag har ju sett tjugan. Ja. ja, där hörde du ju Ja, visst Då, fan, fan är det jag är jag har ja, ja, ja, visst, det kan säkert vara så då slutar den här veckan med rovvänner För här kommer Dragon Tales Hej då Hej då Vem ska se när de inte vi? Och Vem ska se de, de inte vi? Det finns del på listan att veta Och all den som vi också gav Mac Attack en del av denna podd Och Super C En del av denna podd På känns väl rätt okej okay, Men inte när de spelar som en tjej Vem ska slås när och inte vi? Och Vem ska ta en crush som inte vi? Tyg sätta sin hopp i en halv. Det känns väl också lite fall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 Villig är vi stora, och jag nu vi och vill Och Villig är vi stora, och jag nu vill Vem ska spela i här om inte vi, och vem ska hugga i ett träd, om inte vi, ska han med Steffo för våran skull, han kommer förmodligen vara ganska full. Vem ska i, dig kord inte vi och vem ska dricka? Om inte vi kastar massor alltså på en gammal tjuv Och hoppas då på får lite tur <skratt> Mac Attacken, del av denna podd super SuperCR, del av denna podd Mac Attacken, del av denna podd super SuperCR, del av denna podd Attack, en del av denna podd Och SuperCL, en del av denna podd Vem ska se, nörd de inte vi Och vem ska se, nörd om inte vi